Ставив у заглиблення палицю з кам'яним кружелом, Накинув на неї шнурок батішка, А другою дощечкою накрив протилежний кінець палиці І міцно притиснув її рукою. Правою рукою взяв державну батішка, Що тільки називався батішком. Насправді скидався на лук З довгою, ненатягнутою тетивою обкрутив його так, щоб утворилася петля, і почав ним розгонити, мов дзигу, палицю із кам'яним кружавом. Власне, це й була дзига, що в умілих києвих руках закрутилася з неймовірною швидкістю. Всі завмерли. Спалахне купальський вогонь? Чи не спалахне? А кий прискорював і прискорював рух. Дзига аж хурчала. І ось не минуло й кількох хвилин дощочки задиміли, засичали, у повітрі запахло гаром. Битіжок замелькав ще швидше, і тоді, з під цупкого дубового гостряка, заскакали іскри, смолисті дощочки зашкварчали. У густих сутінках, що налягли на ліси на галявину, заживрів малиново золотистий жар. Кий відкинув непотрібні тепер дзігу батіжок, поклав між дощечки шматок трута і жмутик клоча, і що сили почав дмухати на них. Почувся різкий запах тліючого трута, потім спалахнуло клоча, і по ньому Зазміїлися ледь помітні золотаві язички. Вогонь, купальський вогонь загорівся. Всі на радощах закричали, засміялися, взялися за руки і пустилися в танок. А Кий тим часом скрутив жмут соломикруг палаючих дощечок, підклав під купу хмизу. Спочатку несміливо крізь дим заблискотіли іскри. Затріщало сухе гілля, і враз угору шугнуло жовто-гаряче полум'я. Вечірній морок розступився, і купальський вогонь осяяв і галявину і похмурий ліздов коло неї, і парубків та дівчат, що кружляли у нестримному танці. Першим плигнув через вогонь тонкостанний біля вочубий ясен. Розігнався і сягнув прямо крізь полум'я. Ух. вискочив з другого боку осмалений, але радісний і щасливий. Позбувся нечистого духа. У нього затлівся рука в сорочки. Сміючись, либідь пригасила його, ясен обняв її за стан і підштовхнув до багаття. Плигає ти зі мною нумо разом. Ой, згорю, запручалася дівчина, не згориш, опирайся на мою руку, перелетимо, як птахи. Він потягнув її вперед, залоскотав попід руками, либідь заверещала, зареготала і помчала поруч із ним. Стрибнули з розбігу, ухнули, мов пірнули в холодну воду, і щасливі усміхнені обоє опинилися по другий бік вогнища. За Ясеном і Либіддю почали стрибати інші. Кожному хотілося пройти через священний купальський вогонь, що очищає від злих духів і скверни. Стрибали поодинці, парами, стрибали з веселим сміхом, жартами, з молитвами, навіть із страхом, але всі з надією на очищення. Далеко за північ полагкотіло багаття. Далеко за північ веселилися, переповнені молодою юнацькою силою і щастям хлопці і дівчата. Стугоніла під ногами земля. Луною озивалося заросся. Лисніли бронзові спітнілі обличчя. Захопленням блищали очі. Галявина не знала спочинку. Співи, танці, жарти ігри горю дуба, довгові лози, челика, жмурки, гранасопільці, ріжках, гуслях, крім бубнів, різні витівки й пустощі, чи хоч тільки не набачилися і не наслухалися».